Кричала не голосно і зовсім не страшно, а якось пристрасно і заклично. Збудившись, вслухалась у ніч, та ніхто не відповів темряви на її незрозумілий поклик. На ранок, прокинувшись і упоравши останні рештки кобили, навіть ребра прожувала та виплюнула дрібними кубками, висмоктавши з-поміж них частинки плоті. очамимря вийшла у воду і відчула, що вже не мусить пливти. Вона могла спокійно йти по дну, тримаючи голову над водою. І це було приємно. Тіло холодила вода, дихати було не важко, як тоді, коли доводилося пливти. Пройшовши таким чином досить довго, очамим вибралася на берег трохи погрітися. Наблизившись до дерев, які росли неподалік, вона побачила, що дерева ці не перевищують її, і, наприклад, заховатися за ними стало вже неможливо. Але й ховатися від когось вона не відчувала ні найменшої потреби. Трохи постоявши, почухавши бока крайнє дерево, від чого воно похилилося і жалібно рипнуло, очамебря прилягла спочити. Сон зморив її досить швидко, і у знов щомкий тягучий лоскіт внизу живота гнітив і бентежив, примушуючи перевертатися і перекочуватись. Коли сонце вже добряче схилилось до обрію, ящерка прокинулася від голоду, ще не сильного, а легкого, такого, який саме спонукав розпочинати полювання. Кілька дерев лежали на округи, вивернувши коріння з прибережного супіску. Звіддалік Ледь-ледь тягнуло димом, Як і кілька вечорів перед тим. Оча мимря Звелась на всі чотири лапи, Обтрусилась І тихо пішла вздовж ріки, Виглядаючи хоч би якоїсь поживи. Сутінки Потрохи западали над рікою. кущів Тягло прохолодою, Велика хижа тварина Нечутно рухалась у темряві, А голод Усе наростав у її нутрощах Пекучою, безформною плямою. Поволі світає з ріки Будеться град Після ночі Хмільної, Якою закінчився Учорашній вільний день. Передбачливіше пияки ж луктії, Знаючи, що вранці Не будуть у стані до роботи піднятися, Поховалися, де змогли, Аби не йти до домів ночувати. Бо ж Десятники прийдуть а вони вже свій обов'язок у такий день добре знають. І докладно виконують. До праці тягнуть і хворого, і слабого, і недужого. От і поховалися п'янички по льохах та підвалах. Чи не тих самих, у яких напередодні пляшки шукали. Декотрі до колісниць нерухомих залізних позалазили. Хоч там же і двері зняті, і вікна повибивані. Сплять у кущах на горах Поскутинських. Молоді хлопці та дівчата, а растаман трави, споживши, обіймаються. Від прохолоди ранковою щуляться, здригаються. По узвозу попід будинками, зіщулившись, аматори клею в тюбиках сидять заціпеніло. Для них ніч, як єдина мить проминула. Вони не зогледілися, коли... Ті, які грибів нажувалися, надалі ще поміж сну і яви перебувають. Тонка межа їх розділяє, і вони на тій межі, наче на линві, балансують відчайдушно. Для них ранок настане тільки з ударом гарабника десятницького межиплечі. Важким, неприємним буде для них пробудження. Але воно прийде неминуче, невідворотно. Онде рипнули ворота В домі князевому. Видно не спиться володареві Вийшов до світа Крадькома Нікого не розбудивши Без шапки Вітерець ранковий легеньке волосся Родувати йому куйодить У каптанці легенькому На опашки Пішо вийшов М'якими сап'янцями нечуть наступаючи По Бруківці у узвозом на будинки похилені з вікнами, фанерою позабиваними, на тіла підданців своїх, скоцюрблені на хідниках попід домами та на лавках попід деревами.